Muza de la Burdujeni de Costache Negruții Muzica originală de Constantin Bobescu artist emerit În distribuție Tamara Buciuceanu Botez Mitica Popescu Gheorghe Oprina Mihai din Vale Dumitru Furdui Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit. Eh, în sfârșit, iată ziua cea mare. Ah, tare sunt grijit. Până aici toate merg bine. Cu Coana Caliopi a primit străle răvașele și a rămas încântată de dânsele. Așteaptă cu cea mai vie nerăbdare vizita pețitorilor ei și ideea unei izbânde așa de frumoase o fac rășa marnică către moșul meu. Măcar de l-ar face să se lasă de dansa. Când se întâmplă de se amorul de vreun bătrân, să mă cresc că nu-i de șagă, de gard, și îi dă să mă cresc că nu-i nu deșagă, la de gard și îi dă Toată mintea își prăpădește ca și bietul moșul meu, stărecii care și apă, îi Când se întâmplă de se amorul de vreun bătrân. Să mă cresc că nu-i deșagă, lagăl de gard și îi dă fân. Să mă cresc că nu-i deșagă, lagăl de gard și-i dă fân. Curajul mă! cine stă E unul cu nu nemțești care zice că vine de la dumneata și te -o nu te-o găsit. Păi nu-l cunoști? Eu nu l-am văzut de când sunt. Mm. Zii, să intre. Da, da, la bă, da, poftim înăuntru, doamnele! Mulțumesc! Aaa, tu ești Sănica, da. ce face cu conița? s au pus la tauletă, conaște! Bine, bine, acum du-te de de treabă! Da, eu am... Ia zi, Teodorine, viu de la tine. Mi-au spus că ești aici și am venit în adins ca să-mi dai cele de pe urmă știți. tronc! Tocmai când o să ne apucăm de treabă. Ești așa destru lui bate încât sunt sigur că ai uitat tot ce am spus. Așa ți se pare? Păi... Ascultă, dar. da. Tu iubești pe Duduca Anica, fată unui proprietar de aici. Da. Părinții ți-au făgăduit-o dacă tu ți-a face danie ție. Eh? Dar moșul tău nu vrea să se lege până nu s de vrea sau ba să meargă după dânsul cu coana Caliopi Busuioc, care-i făgăduiește că l-a luat de zece ani acum. Eh. Deci, ca să dezbăr cu totul pe moșul tău, eu, Teodorini, actor român și prietenul tău, am scris trei răvașe sus cu cucoane, în care sub trei nume deosăbite îi cer de trei ori mâna sa. Chiodorini. Da, da, mâna aceasta ce o așteaptă moșitul de atâta vreme și lădăjduiesc că voi izbuti ca până în sară Așa. să aleagă numita cucoană busoiocească măcar pe unul din tustrelei persoarele ce o să reprezentez. De nu pe tustrele! Oh, oh, minunat, Teodorini! Ce vrei să mai știi? Vreau să știu mai lămuri de pildă, ce lucru-i asta cu Coana Caliopibusuiu care de atâta vreme face să suspine inima cea de vameș a moșul tău? E, o alcătuire de toate ridicolele trecute, prezente și viitoare. O fată bătrână și nebună care și închipuiește că ne bunește pe toți bărbați. Uh -huh. E când rea și nesuferită, când, sentimentală și cochetă, oh. se aprinde și salintă ca o copilă, și deodată o vezi că se aruncă în dizertații metafizice și în dispute literare de oh. nu mai înțelege nici drag. Toată dorința ei e să audă vorbind de dânsa. Ah. închipuiește ți că se socoate poetă. Oh! Și muzicantă Încât bietul târgușorul nostru Geme de versurile și de sonatele ei De aceea noi toți o numim Muza de la Burdujeni Muza de la Burdujeni? Dar cum dracu morșul un, un om așa de rece și de flegmatic S-a de dânsa O cunoaște de mult S-a deprins văzându-o în toate zilele Și apoi au fost odată amândoi tineri Aha. Lumea a și vorbit multe de dâns și pe vremea aceea Aha. Vrea pe semne să-și răscumpere păcatele tinereților ah. <laughs> Da, dar ia spune-mă Mai are a resturi de frumuseță? A? Ce are a face? De groază, frate oh. Oh. Orice ți-ai închipui E mai puțin decât cum e în ființă <laughs> Mări, ce E Te-ai te că ne e video? Da, planul meu e gata Sub numele de neamț O să atac simțitatea ei Cochetaria sa, sub cel de italian. <laughs> eh, și-o să o fac să o apuce sub acel de grec. Las pe mine și haide-mă acasă la tine. Da. Trebuie să-mi fi adus costiumele. Și fiindcă și casa ta e chiar alături, n a să urmeze zăbavă între vizitele mele. Teodorini, toastă nădejdea mea la tine să mergem, să mergem. Ia cabre. cu coran și să se duc de parcă se tem de conița. Doamne, cât de amar azi! Fui, nimic nu mai place. Am încheiat-o de trei ori și tot s-o rupt furile. de apa de pe mine, nu alta. Pe nu trebuie să o văruiesc din cap spunem pune dacă ai a albă și roșă ca o păpușă. Parcă-i scoasă de cutie. Zău, o așezi de pupuyică, însă deja pa nu o să fie, ha, niciodată fructușică. O fetiță de la țară, care a dat-te pe se vei că te vești la izboare, cu cășivi moreli. Și să dau hojma cu humă Încât să amăna lor fețe Cu doiși bătute de frumă Parcă-i scoasă din cutie Ză, așa-i de pupuie Însă, ceava să fie ha, ha, ha, Niciodată frumoșă Eu nu știu, deși nu-și ce o fată în casă m luat pe mine pentru că m cresc. crescut și m-a învățat carte. Zice că fetele umblă după băieți. Parcă băieții nu umblă după fete. O aud cântând. Piseamne s-a schimbat vântul. Dinioare era poznă. A cu o peticiune M-adresai către amor Mor și rugai cu-n cordăciune Cune. Să astâmperea al meu toat De-a de mea tristă-n pusăciune de eu de foc De nu vrei protestăciune Cune. Să întind în orice De nu vrei protestăciune să întind în orice loc ah, Stănică băiete, da, azi am compus versurile acestea Cum îți par Frumos, coanițe frumos. Ta cam mult șuni și taci și não nu-a limba ce frumoasă. Dă-mi un scaun. Da. pune inainte, Hai proscule. Da. da așa e că-ți vine, băiete, cum îți pare, Și și de pană asta care am pus-o în vârful capului, așa că mă prinde minunat. Da, da, îmi pare că și joacă pe frânghii. Și ai zis? A, am zis că, că tare bine-ți șede. Așa? Da. ia să -ți, ne lectura celor trei bilete, da. vremi și eu îmi voi pune benghiuri. Cum da. dar păi să le-am mai șetit de trei ori astăzi. Ei, nu face nimic, nu se satură cineva, de ce îi se place. Da, de la care să încep? E fiu ori de la care? Da, ia ca hai. a neamțului. Da, hai. Cu Coaniță, da. prietenii ameli mi-au spus când diganții m Moldau nu e nimic mai curioz decât dumneata. <gri> și fiindcă eu vreau la mine un femeie curios hmm? pur și e de astăzi de la Șernoveț, coaine aine, ai Vangen... la Wagen ca să aduc în fuga mare inima mea la picioare din tale mititeli. baron Flaimuc. Ei, știi că e curioz om germanul acesta? Hai, gata, treci la al italianului. Stilul lui îmi place mai mult decât acelor las, să servi rarisari de expresiuni, mai ales așa. Hai și te-ai deodată, Da. Principesa mea! Ah, principesa mea! Vai cât e de gentil, cât e de galant! să spun drept, stănică! Inima mea simte o neinvincibilă atăsăciune pentru italianul acesta. Hai, că urmează! Dar da, nu știu unde rămâi să-ți duci. Ea, guam, gua, La principesa mea! Da, no, așa! Hai! E, principesa mea! Așa! De este adevărat că siete corta igrosa cu coniță cu pare că nu-i șinstit lucru ce spune el aici. A, așa se pare deodată, da. la să înainte, să vezi cum înobilează el și aici spune. Da. Că te corta e grosa, precum m-a asigurat mai multe persoane, a? mă jur dacă va fi cu volia dintale da? să te iau de spoză. Da. Hey. Spuză? Și, și v-a să că el cu spuză? coniță? Spoză să zic să soții ne Da. Așa, adică în speranță că vei fi meu, nu mai trăiesc. Mor! Bor. Am, Am murit! murit. Da. Așa principesa animii mele. A, au, au, au, auzi tu? nu sunt numai principesa simplă, sunt principesa inimii lui, adică, înțelegi? Ah, ah, mă încânt! Da. Așa, principesa animii mele. Da. Mă dau dumneavoastră cu tot. Vei fi zeita mea. Zeita asta? mai da. și -ți pare că-mi văz Olimpul va... Ah, zeița mea! Oh, gust! Am vreo Beau nectar! Asta mă împat! Da. Vei fi zeița mea și eu voi fi sclav! Eu îi voi fi zeiță și el îmi va fi sclav! Vai, da. gata, distrusă nici meu, nu mai urma, că mă prepădești. Dăm biletele. Da. Dăm. Dar Dă da, să nu pe cel al grecului de la Galați fi, fi, Da. Ua. Stilul său cade greu, persoana sa trebuie să-ți fie dânt colici. Da, poate coniță, minin în mi pare răvașul lui tare cu gust. <gântuță> Sunt multe lucruri bune de mâncat între ele. Ei, el, și mi da. dar oricum și aceasta este o considerațiune adusă frumoșăților mele. Și pe cum zice și cine are gust să-mi creadă ca morui iubit, nu în ranguri, nu în tituri. Și un omul Ha-ha-ha, <rători> Așa. -ha. -ha. Eu sunt un bo boiat neguțitor, pentru că, deși o sluziaris, sunt o sunt și bacalis. <rători> <rători> Am auzit tot de dumneata că ești foarte mucalită, poznașă și bogată. <rători> în îmi plac ta bazlichia. Crotachia, am luat cai de posta, civil, să-ți spun că de voi să fii femeia mea, te fur, ah. te duc la galat, se-și hey. poale toate putinelile cu icri, cu măslini, toate chipurile cu marinati, cu licorini și toate cutile cu halvaș și cu Așa. Așa, care sunt. Cinto isto bacalico tudulu sas sluziaris la cherdopulos Ei, ții drept, e deșanțată scrisoarea mea, ideea să mă furi e original Da, mă mir mai de un lucru Coniță, cum dragul s-o potrivit ei să fie tot într-o zi hm? bizarele e băiete amicului meu zeu Cupidon, care vrea să mă rovească prin întreite asalt Hai, au de pătânt. Ah! Atacul! Atacul o să înceapă. Vezi cine s-a Stănică, vezi? Da, da, da, da. Yes. Ah, Caliopi, Caliopi, păzăște-te, strunește-ți inima. Știi cât s-a făcut destului poznic? Cuconul Trojim! Of! Ne-a suferit gânganii. Stănică, da, dă-mi de grabă colecțiunea poeziilor mele. Uite-le, Cucon! Una dimineața, cuconiță! Ai gând să șezi mult arhonșătrar? Am o migren groază. și aș vrea să fiu sângură. Găteala dumii nu seamănă bolnav. Mi se pare că cine nu se simte bine, nu trebuie să se strângă așa tare. Dar și nu ți au spus că strânsu. Păi, se vede cale de o poștă. E, Ai vrea poate să îmblu în habuț și ta? Nu știu ce manie asta să îmblu așa în hotoșmânat. Așa m-am deprins. Când te văd așa, vai, mi se gârceți nervile. Păi, ce pot eu să fac? De ce poți? Ce poți să faci? Poți să îmbraci după mod în locul nădragilor ăsta roșii, să pui un pantalon elegant, botinii de glanți, un jonjur făcut după jurnal, că toată lumea bine educată și atunci aș putea suferi viderea dumintare. Dar alu asta, ce ușerule, fai de mine mă spări! Păi, dar de când te-ai făcut așa spărioasă? u minte că într-o vreme nu prea te spărie, mă? Și vrei să zici și băieră? Mă, pricep, gata. Da. spunem cu cuconiță, da. luatu ți-ai de seamă? Ce? O să sfârșim odată orba. De Suisse 10 ani de când mă porți cu vorbe. Zo, m-am săturat. Aș vrea să mă văd și eu pus la cap. Trebuie să cunoască cineva până nu se determina, aș lega soarta. Oi, mi se pare că de 20 de ani am avut destulă vreme să ne cunoaștem bine. Du-te, du-te, du-te să Du-te, du-te, te te Vai, ai niște vorbi inconvenante care sunt insuferibile. Ne cunoaștem de 20 de ani. Asta mai trebuie să-l spui dinainte băierului acesta? Vai, când te pornești la codoroji, nu te mai poți prin nimic 20 de ani? Dar... 20 de ani dacă nu mai munci. Băierule, eu nu-i fi niciodată femeia unui om care mă cunoaște de 20 de ani. Bun. Mai bine așa nu hai să se știe. Și apoi, pentru ce gândești că vreau să mă însor cu băia Pentru ce? că vine o vârstă unde are cineva trebuință de o tovărășiță. Da? Dar să <găt> nu mai vorbim despre asta. Gata. <găt> Am pus la cale să însori pe nepotul meu, lucru care îmi pare mult mai cuminte decât să te iau pe dumea ta. Oh. Mă fac lui cu tocmeală, că a venit cu femeia lui să-și adă cu mine. Și atunci, firește, oi avea cu cine să-mi petrec vremea, fără să mai am bătaie de e cap. minunat, minunat! Înzăstrează-ți nepotul, însoară Făci fă-și știi cu și-mi pasă mie. Dacă puteți în casa mea, să nu mai calci. Destul de când mă compromitez, depărtând partizele și mi se-mi dar adevăr, cât vede cineva pe un om, că se lit litcă de poalunii de titine de femei și nu mai are curaj să se prezenteze. Într-un edar, să sfârșit. Gata, vezi că și eu, firește, știu am hotărât ca să dumneata de leste. sluga. Ai conșta ta, slugă! Plecăciune, Cucoana! Ne-am hotărât, firește, a nu ne mai vedea ca niște oameni ce se cunosc de 20 de ani, dar poate cine știe, ți mai lua de sa. N-am ce să mai eu de samă. Să ne Da, de da, Ia spune, băiete, uimit-ți! Unde cu cont? Fața! Nu mi a schimbat? Figura mi tulburată? Așa prefăcută? Nu, Zău, ai pus atâta zâmbă încât nu se mai cunoaște. Ei, dăm să beau ca să mă liniște. Da, Hai, Nu știu, parcă par, par s-a Nu știu cine, hei? Hm? Vezi cine e Întrebă i întreabă și avansează. Da. Da. Nu noi mai auzi vorbit de vârsta mea de acum. Slavă Domnului! Dacă e crud timpul cu alui ravagiuri, natura noastră o și șește Multe avantajuri, inima arde și sfârâiește, Precum și vinul când se vechește E mai puternic, mai cu plăcere, Vinul când se vechește E mai puternic, mai cu plăcere, Vinul când se vechește Astfel femeia de ce iubește, Dici tot că amor, mai ceri, astfel femeia, dici obeșnuit, dici tot danca, amor, mai ceri. Baron, flaibou! Uh, uh, uh, bonjour, domnule baron! Un perverse star. Da. Fondi cu Prasupus la cuconiță, dar pare poate curios vizita meu, dar precum Deogenes, grehi și filozof, da. uh, filozof grec, căuta un om, eu, Nedige Freiline, caut un baronesa pentru mine și acum mi se pare că am găsit pe dânsul. De oh, ei, Deogen, căuta un om desăvârșit? Eu am găsit un femeie care are tot sfârșitul. Voi, galantelei, domnitale, domnului baron, mă De Deși mă angrizești, că noi putem destul răspunde la opiniunea și mă faceți din mine. O, oh, ia, ia! La noi, cu femeile au un obiceiul să da? se mărite ca să facă kinder. A, asta, copii. Aha. Eu doresc un femeie care să facă la mine poezii. Zovider Schiller, rideghiote! Gheate, Siller, și nume înalte ai rostit, baron. Ai, febleelele mele talenti cum vor răspunde la așteptarea dumii tale? Abăr, nu trebuie să gândești că asta oprește pe noi de a face kinder. Un kinder, un poezie. Ia mai Limbați șaț. Limbațul acesta... Testimonează că sunt sibilul amor S-au stabilit lucrătoria În focatelor sale darde În sânul vostru ah, Frumos, frumos Aber fărște nici eh, eh, Nu înțeleg ah. eh, Câți ani ai la dumneata? Douăzeci ah, Prea tiner, prea tiner Asta, asta super mult la mine Dar nu știi că o femeie mm. Asupra vârstii nici o dată, nu-și sloabă de șel de pe urmă cuvânt? Hai, de, sloabă de, higăbite, rog, rog la A, Trebuie, dar, să mărturisesc ca unui duhovnic Am 23 A, zervenic, puțin, puțin Nu se poate să faci 30. Doamne, ferește, baron, nu se poate Pune 26 și să nu ai fi vorbă Fie... Fimf un zvaițic, 25, când îi fi barona sa meu, îi spune mai mult la mine. Cu neputință, eu sunt până acum o iederă fragilă, mm. neavând stejar, de care să mă sprijinească. Ah. eu o fi stejar și nu sfrijini, sprijini ale de. Când nunta... A, ah, și grabă! Dar dă vreme, fielii mele, să se gândească până nu răspunde. Ah! a... Zi bolnava de fiala? oh, Până mâini trece, așa-i? Oh, cât că e de grob! O oh, ia! Ja, trebuie până mâini, tracă sfiala. Ah, și apoi, da. du bist maine, da. ich bin daine. O! Oh. Îmi cânta, om sări, da. om juca. Ah. Apropo, dansă dansati. zi? Dansați! Ja. Oh, O! Viderzen, meine Liebe, dein purtujur. La reveter, iubire la mine, pentru totdeauna! ora. adie, adie, adie, baronașul meu! Coniță, dar și fel de iubomnică ea asta, nici nu te o luat, încă că știu, și poți la joc. Tu, strănică! N-ai luat seama că nu conferit nimic despre figura mea? Păi eu nu știu, pe sâmnică are ori <grijai> O fost degeaba toată boia mea. <grijai> e, dragul meu, stănică, dacă și ceilalți doi ori fi tot așa, o să fiu sălită să mă întorc la de care eu să mă... Cători, o să mă din toată inima. Păi vezi, dumneata, cucăriță, că nu știu cum, ah. dumneata, nu te prea ții. Cum adică? Și și nevoie era să jurești taier cu neamțul și să-i zici baronașul din Italia. P asta nu va să să nimica! E. Trebuie să-i dau o idee bună din mine, nu? Ca să nu lasă să rășească Amorul glumește, jucării iubește Deci trebuie strunit Meneașa sunt, Ders lăbos prea tare, tai de supărare Deci trebuie strunit Meneașa risât De-i respect, îi făr de efect Deci trebuie strunit Menajare are să. Ea, acolo, stănic. Eh. Ai înțeles? Cum e amor? Cu coană zău că n-am înțeles nimic. Ei, atunci tași și ascultă. Eh. Amorul glumește, jucării iubește, dești trebuie strânit. Menaș e de dai-te de deci trebuie strunit, menaș a risat. de respect, lei i defect, de efect, deci trebuie strunit, menaș Ma... Ei? Ai înțeles? Am înțeles. O, Maria! Ii, tu, fără manuța! Adorabila mea, așa de mare împacință, am de la picioare. Ma, no, nu m-am înșel, cu bună seama, madame Igelă. No, voi nu sunteți persoana că eu caut. Dar No, Nu, nu, nu se mănați după vrustă să fiți damigelă de maritat. Dar cine se ales cu vârsta după? Păi e foarte giovane, e foarte tenera. Hei, când are cineva șapte sfârsteși ani, nu e așa tânăr! minunat! Sono trasportato, incantato. Voi, vinti. sai che abbiamo direttati stani che vesca di te ababili. Oh, che occhi, che gura, che figura, che assavoddinsi. Oh, perle di oriento, non dubito che la signorina... Salta gioca, danza, canta. Oh, oh, la sua voce. E hey, uh, no, alla camera guttata, signor. Ah, noi nemici mica. che cosa? Una barcarolla, una aria italiana. Ei, hey, hey, trebuissimo supon. Facciamo una scena drammatica e tragica. Che mi serva Che sei bella, se non mamio crudella svenirò quel nero co che tradissi il mio amore che tradissi il mio amore Pietà signore Chietto! No! Inumana non ti credo Sono il povero dozzello Ma sei cruda infidella Sventurata, ma sono io? Tu tradiste l'amor mio! Sora, povera, donsevo! Svelnirò quel nero cuor! Pietà, signore, tu! Che tradiste l'amor! Signore, pietà! Com ti credo? Pietà, signore! Ah, rodella, aș vrea să te pap, Ai. să te mănânc, să te înghit! signor, tare ești aprins! Ach. Che delizioso, Petricio, lo sabem. tu adorà, mi adorà, non mi Păi, numai atâta o să faci, senorii. Aste să nu mai bagatelă. Mache băiet! ma băiet este acesta! Zice, zici, ficior, zi frate, carissima no. Zice, ia sa afară! Papa, papa, papa, să nu te duște nimic, nu-i? Da, da, și da, si de la mine, senorii! Mă face treaburi! Ce vrei? Vai din mine! Și amor! Nu mai vrea ta, poți inspira asemenea amore! Și zeita mei te ador! Vai. ma voi! Rade, dice, mi-i pregă, rade, dice mi. Rade, Uite, uite, uite, nu știu Și să răspund okay. Nu știu Nu vrei să te marite cu il senior Turlupini? Nu, nu, nu zic asta Apa că dici mm. Dio, o hey. răspundi, cara mia yeah. Mă fac să sufăr un milion de morți Nu știu che? Și când soție vei fi Voi fi Lui senior Turlupini Vom dansa și vom, vom Cânta canta? Vom dormi și vom mânca. Mânca parne sau cu macaroane, ci confete și bomboane. Oane. Vom dansa și vom cânta. Vom cânta! Vom dormi și vom mânca. Mânca! M vom dansa și vom mânca. Vom și, vom vom mânca. și când soție vei fi, vei fi, vei Vom dansa și vom cânta, vom dormi și vom mânca, vom mânca și vom vom și vom mânca, vom mânca și vom cânta, vom dormi și vom mânca, bine, bine, bine, un Ca Pricina este că toți oamenii sunt de gheață Eu sono de foco Răspunde-mi, cara Mă iubești? Mami, răspunde, prego, prego Poate Să te vadă cineva Fără să te iubească când nu trești în pept Un tezaur de amor Oh, grație! grazie! Mile, grazie! S-a ridicat un mare greu de pe sufletul meu. Molto bene, mă duc subito s mi trimit caii, caleași ca și oamenii. Dar mă mai îngăduie! Mai avem treabă! Ha-ha, bagatele! Adio! Adio! subito! Vienă imediat. Așa-i gata, așa-i sta cu clăniță? Nu, nu știu, fată-mea. Dar grăbirea lui, care arată amorul, va de mii, m-o mai rămâne bietul grec cu putinile. Sau cu coniță, păi, mare, o văd că plecul aista are Lucruri plăcute, bunim bucate Tot cam sărate și chiparate Știu că somahul mi-ar fi tot plin Dacă băcalul mi-ar fi săpân Știu că somahul mi-ar fi tot plin Dacă băcalul mi-ar fi săpân eee! Zău bucăniță, pacață mari, mare, eu văd pe grecu, aici da are lucruri plăcute, unii bucate, tot ca-n serate și tiparate. Să vedem, hmm. încă n-am luat nicio decizie. Hmm. Dar ia spune drept stănică, și foc bre, și le îmbuțâie, eram nătăroaică pe lângă tânsul. Cum s am părut? Ah, ca tot totdeauna... Dar n-ai auzit cu conița că mă socotea ca fișor? fii Sarmanu, stia el și mai zice și bine. Amorul e învârtit să cap. Da, de piisam, mi-a adunit ale am învârtit dacă zicei că ești de 17 ani. E, mă rog, mă rog din unde ai luat să în casă, când am o să fi. mi se pare că am făcut eu bine. Păi de ne-am întâmplam în casă, domnul nu știe și pățe, cu domnul pirpirlimi cum cu îi se împușcă de zâmbă. Ei, gândeai că mă <laughs> Vai, cât ești de prost! Așa o trebuie să mă fac? Ca așa e moda? Da. Iau. Sau de nu știu cine? Da, parcă că Îmi pare că e grecu Să-și dea de da? Ba! Da. Doceni. Da, da, da. Cu coelul sugeru la cherdoculul de la galați. Calimera, calimera. Te calo Știi, calosorisa. Știi, cheramu, că e departe de la noi ții până la voi. De la un capăt de țeară la altul. Vii de la galați, domnule? Da, chiar din politia Galații. Orasiu, A. da, da, să vorbim de treaba noastră. Ai primit răvațul meu? Da. E? Mm? Cum ți se pare? <laughs> <laughs> Ai văzut că eu vreau să cu o femeie cu duh? Da. -i cu parale <coughs> Ca să arăt gălățenilor Că stiu alege Am auzit că Zotii și che era marghiola, eh? <coughs> a? Ah, era marghiola De ce ai spart la A, ah, era marghiola De ce ai spart la A, că am Ah, Sierra Mariola, Squatte ma d'imbola, Squatte ma d'imbola, Ah, Sierra Mariola. Dish, pon a fighetti, Chiyo o porus cala erti. Ah, Sierra Mariola, Amulebune alla. Ah, Sierra Mariola, Amulebune alla. Dake yeshne Ascultă. Ia crați, ți mi zis zis ego Duduca asta ți la la duh. De vreme la ți mers duhul la la la la galați. Mai ma, ia, spunem mă rog, ce te-ai împopoțonat asea? Duhul ți-ai ar trebui să-ți arate că nu nu te prinde diolul. de loco De unde vezi că m-am împopoțonat? E... Sunt de-adea îmbrăcată, sunt în neglige, în cel mai mari neglije e... Da. Mă acum te-mbrăți, dar când ești gătită. Ca domnule li doamne fără și amiziată. Adică că mă de noapte ah. Că brațele, spatele și peptu. Goale Amore, să nu faci Mascara licuri de asta când e fi la noi Mascara licuri? Da Nu te temi, că n-am gând să fac Nici de a este, nici de altili. Vezi că gălățenii noștri Sunt în stare să te creadă că ești nebună Nebună? Da Auzi, nebună e cu... Contos Psalmos aleluia, eu am spus la tot galațul că ești un ipochimânt deosebit Te așteaptă dar e să fii ca o didascalos Da, da, profesor apoliti. politiei, Ță le arăți temarafetia ta ca bazlichia Da, da, asta, libația, prințepii, să înveți să facă stihus chetalipa Chetalipa? Chetalipa, păi, chetalipa. Ta eu, chetalipa, cum trebuie să primească niște obraznici ca dumneata? Polacala, polacala foarte bine, arată-le tot ce vrei. Numai nu le arăta, ți-mi-a arătat mie. Mă rog, mult ai să mă scoți în răbdare? Oh, te grăbești să te măriți. Ce? Hey. <laughs> agali, agali. te-ai face suzerea să dai habar. <laughs> E-te e cum se uită la mine. Hmm. Oh, se cunoaște că odinioară ai fost ceva. Fost ai lele când ai fost... Poi, pui stănică! a nică! S-a nică! Doctor, tu pe cine? Doctor, tu nu ai afară! Piaca tergari! Hoțule! Teine, chiar a Îți vorbesc Cristineste! Îmi răspunzi alantala! mu musa, more, amestocaloc! Tetea mutra! Mutra găsesc eu și la Galați! sta a nică! Mă! Mă! Mă! Mă! Oh, si pacat, cuconița nu o să iei nici pe asta, cine știe? Se vede că nu știu stiu ei de o maniet pe dânsu. Cu cuconița nu trebuie multe marafeturi. Cuconiță, cuconiță, n-auzi cuconiță, cuconiță, hăi! Da, da, da. ce deci? Să Sănică. Sănică, Da. dă-mi un pahar de vin curat, în vinile șân, Ze să-l facă de grabă niște părjoale! Da, conițe, da! Condurachii! Băi, condurachii, mă! Da. Băi, cu coniții nu-i prea bine, De ce-i făi de grabă niște părjoale? Da, Ai înțeles? Așa! Când văd că vă vin curat și părjoale, știu că n-are nimic. Das is good. Face bun de baronesa! Ce poftesc, dumneata? O, oh, perche principesa mia, non cunoști pe signor Turlupini? Domnata? O, oh, Arhonsar Traris, o m-a poftit să-ți dau răvăselul acesta. Stănică, stănică, ce înseamnează asta? Cuconiță, cu coniță am venit să-mi cerer tăciune. Pentru ca să-ți fac pe plac, aș fi dori să mă fac în patru, dar nu m-am putut împărți decât în trei și îmi pare foarte, foarte rău. Am să mă recomanda, că eu sunt baron Flaimuc, senior Turlupini și sulgerul Cherdopolis. totodată și slugulița dumneavoastră. Ai, așa e că tu n-ai fi găcit, tot o persoană? Eu m-am priceput în toată, că trebuie să fie o glumă așa traiului. însă să vedem ce-mi scrie. Cu coniță, așa precum sângur ai hotărât că între noi s o sfârșit, apoi am sfârșit. Și eu, căsătoria nepotului meu, căreia mă și fac Danii. Prin urmare, așa asta m mă împiedică de a fi ca până acum a plecat, slug. plecată așa e cu coniță, ca asta n-ai greșit-o? Știi cât tare înseamnă că ai să rămâi fată? Pui pe limbă-ți prostului, dă de poezii. Ia că te Ia să citesc eu o elegie de-a Va mai bine să cânt un cântec. Iar când o fată, mereu lezi, odese or din de lezii, dar și o oribilă să găsești o jună femeie Când trebuie să dispui dinima inima sa Și să vede nevoită a face o tranzacțiune cu sentimentul onorului Dar de la să te pestească De la Iași, Să-l trăiască, să trăiască multa De la Bortujet, Bucurei, să te pestească De la Iași, la Bortujet Dar ce să asta? A, să-ntrăiască, să-ntrăiască musa de la Furtușeni Pupul să te vestească De la Iași la Poroșeni Să-ntrăiască, să-ntrăiască de la Furtușeni Pupul să te vestească De la Iași la Poroșen. ascultat Muza de la Bourdujen, de Costache Negruții. Adaptare radiofonică, de Paul Stratilat. Muzica originală, de Constantin Bobescu, artist emerit. Distribuția a fost următoarea: Caliopii Busuioc, Tamara Bucucianu Botez, Todorini, Baronul Flaimuk, Signor Turlupini, Kirla Cherdopulos, Mitică Popescu, șetrarul Trohin, Gheorghe Oprina, Drăgănescu, Mihai din Vale, Stănică, Dumitru Furdui, Lapian, Gelu Solomonescu, Regia de studio, Constantin Botez, Regia muzicală, Romeo Chelaru, Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu, Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.